Стараюсь, що вечора годину-дві, і скоріше на двір. Пробач, я, можливо, помиляюсь, але в твоїх жестах і словах мені вважається якийсь ніби недужий розлад. Що з тобою скажи, якщо клопіт? Немаю. Ми в перерві читаємо газету, переважно там про модерства в таких підзем'ях, як твої. Підходячи сюди, зустрічаю неймовірно підозрілих. Цілком кримінальні фігури. Благаю, бережись, бо скалічиться нам життя назавжди. Дивно чути, я в стороні від всіх. Заспокойся і ходім. На вулиці до них зближається Дан. Постать від злочинницьких книжок. Чого він? Палким шепотом спитала Таїса. Дан підступаючи, Стискає і звільнює пальці відведеної лівиці. Чув, Грінер, сердишся. Я взяти хотів твій заробіток, а свій тратив. Забудь, мов раз. Ти сказав без злости? Так. За п'ять хвилин прийшов коледж при Роджерсі з практичним прикладом. Добра ніч. Грінер, заходь на горня кави. Поглядає. Аж зникли обоє в потоці перехожих. Церковця в будній день. В надвечір'я другого дня, ніби розбитого громохкістю міста крізь пилий дим, Олег Паладюк наблизився до тяжко обкутих дверей. Поволі зусильно відімкнув їх і зник у півсутінку церкви. Закіпчена мала стилізовану, півготичну подобизну. Нікому було поглянути на прихід, бо вулиця серед скелястості бетонно-металічно-скляних згромаджень у колиці тінилася при побагрілих просвітах в небі, як безлюдна, хоч машини різної величини, декотрі, мов ковчеги, гнали так навіжено, що, здавалось, пролітали одні крізь одних, чергами пронизуючи тільки самотня зовсім непоспішна дівчинка з садочкового віку в приясно-зеленому платтячку, тонка, мов, баделинка, з кіскою зав'язаною аж на тім'ї, чим мимо, відняла пальчики від уст, вивела в повітрі рисунок. Образ залізної лілії з обкуття на дверях і подріботіла далі в своїх дошкільно-приватних справах. У церкві прибулець розклав нотні записи. На столику праворуч, недалеко від одного з видовжених вікон, від вливалися світловисті густі стяжини, вирізняючи надбиту різьбу в колонках іконостасу. Орган на підвищенні. А внизу – вузенькі двері до підвальної глибочини, звідки часом віддається глухий удар і дрижучий продзвін. Колись музика – початками композитор. Тепер 30-літній доглядач старомодного паровика в підземеллі багатопорухового будинку мав дозвіл вільними годинами працювати при органній громовизні за послугу, заміну недужого диригента в недільних богослужбах. При нотних аркушах вважається «Простягне руку в тишинному проміжку» і доторкнеся до присутньої співзвучності в обширі, зложеному, як незримі, вуликові стільники. Розбігається уява при непояснимій, навіть непомисленній обсяжності, дивнішій від символічних багатогранників старовини. Також з незбагненністю внутрішніх складів, всіляко згоджених в собі, при насиченості в світлоти в незнаних строях, безсього та всіх її злагод. Бо вже в прообразі такої новітності для неспильнимого віку, що заміняти його на інший, то переступ. Чи з призначеності повинен? Можливо, я не здібний для виразів від зовсім іншої уявності. Провів зразки в раптовому зусиллі. На рокотучих органових суголоссях